210. Aspecte inițiatice ale hermetismului. Anumiți savanți, Reitzenstein și Jeffgang, au considerat hermetismul drept o confrerie religioasă în sensul propriu-zis al cuvântului, cu dogmele, riturile și liturgia sa și corpus hermeticum constituind o carte sfântă. După Buse, Crol și Cumon, Festugier respinge această ipoteză. Mai întâi, prezența celor două doctrine opuse și ireconciliabile, este incompatibilă cu noțiunea de confrerie, alcătuită dintr-un grup de oameni care și-au ales în mod deliberat un sistem de gândire și de viață. Mai apoi, nu există vreo urmă în literatura hermetică de ceremonii specifice credincioșilor lui Hermes. Nimic care să semene sacramentelor sectelor gnostice, nici botez, nici comuniune, nici confesiunea păcatelor, nici punerea mâinilor pentru consacrarea slujitorilor cultului. Nu există clar nimic care să aibă aparența unei organizări ierarhice, a unor trepte de inițiere. Nu se deosebesc câte cât două categorii de oameni, cei care ascultă cuvântul sacru și cei care îl refuză. Or, această distinție a devenit obișnuită, banală, i-a intrat cel puțin de la parmenite încoace în literatura epocii. Totuși, dacă ipoteza unei covrerii secrete, ierarhic-organizate, nu se impune, marile tratate ale hermetismului savant presupun existența unor grupuri închise ce comportau o inițiere comparabilă cu aceea a alchimiștilor și a tantricilor. E vorba ca să reluăm o expresie din Asclepius de o religio mentis. Zeul primește sacrificii pur spirituale. Surprindem totuși o atmosferă religioasă specifică și anumite comportamente rituale discipolii se adună într-un sanctuar. Ei păzesc regula muțeniei și păstrează secretul asupra revelațiilor. Cateheza se săvârșește cu gravitate ceremonială. Raporturile dintre instructori și discipoli au o rezonanță religioasă. Mitul botezului într-un crater arată apropierea de ritualele de mistere. Nota 20 Potrivit a al patrulea din corpus hermeticum, la începutul vremii, zeul a umplut cu spirit, nous, un crater. Cei care se scufundau în vas deveneau oameni desăvârșiți. săvârșiți. a arătat că este vorba de un amestec de două rituri ce se practicau în mistere. 1. Ingerarea unei băuturi sacre scoase din crater și 2. O baie de purificare și inițiere. Închei nota. Se poate de asemenea presupune cunoașterea anumitor practici, având drept scop extazul. Hermes îi relatează discipolului său, Tat, o experiență extatică în urma căreia el intră într-un trup nemuritor și Tat reușește să îi urmeze exemplul. S-ar putea spune că avem de a face cu un nou model de comunicare a cunoștințelor ezoterice. Spre deosebire de asociațiile închise, presupunând o organizare ierarhică, riturile inițiatice și revelarea progresivă a unei doctrine secrete, hermetismul, ca și alchimia, comportă doar un anumit număr de texte revelate, transmise și interpretate de către un maestru, câtorva discipoli pregătiți cu grijă, adică purificați prin asceze, meditație și anumite practici cultuale. Nu trebuie pierdut din vedere că revelația conținută în marile tratate din corpus hermeticum constituie o gnosă supremă, anume cunoașterea ezoterică ce asigură mântuirea. Simplul fapt de a fi înțeles și asimilat echivalează cu o inițiere. Nota 21 Festugier a analizat cum se cuvine un clișeu specific epocii elenistice. Transpunerea unui rit din misterele de cult ca metaforă în ceea ce autorul numește mister literar. Dar o asemenea transpunere își păstrează întotdeauna o valoare religioasă. Ea stârnește activitatea imaginară a cititorului și îi dezvăluie sensul profund al misterelor. Închei nota! Acest nou tip de inițiere individuală și pur spirituală, devenită posibilă prin lectura atentă și meditația asupra unui text ezoteric, s-a dezvoltat în epoca imperială și mai ales după triumful creștinismului. Este urmarea pe de o parte a prestigiului considerabil de care se bucurau cărțile sfinte, considerate de origine divină și pe de altă parte de dispariția misterelor și a altor organizații secrete după secolul al V la era noastră. În perspectiva acestui nou model de inițiere, transmiterea doctrinelor ezoterice nu mai implică un lanț inițiatic. Textul sacru poate fi uitat timp de secole, este de a ajuns ca el să fie redescoperit de către cititorul competent, pentru ca mesajul său să redevină inteligibil și actual. Transmiterea hermetismului constituie un capitol pasionant din istoria ezoterismului. Ea s-a efectuat prin intermediul literaturilor siriacă și arabă și mai ales datorită sabenilor din Haran, Mesopotamia și care au supraviețuit în Islam până în secolul al XI-lea. Nota 22. Sabenii aveau drept profețiai lor pe Hermes și Agato Daimon și se cunoșteau destul de bine tratatul al patrulea din corpus Hermeticum, care poartă titlul de crater. Închei nota. Cercetări recente au decelat anumite elemente hermetice în parzival de Wolfram von Eschlembach și în mai multe texte spaniole din secolul al XIII-lea. Totuși, adevărata renaștere a hermetismului în Europa Occidentală a început cu traducerea latină a lui Corpus Hermeticum, întreprinsă de Marsilio Ficino la cererea lui Cosimo de Medici și terminată în 1463. Dar, după cum vom vedea, descoperirea lui Corpus Hermeticum constituie, în fond, o nouă interpretare îndrăzneată și creatoare a hermetismului.